Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah... as-sallahu flats wa sallallahu wa sallam wa baraka Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana illa ma'alamtena Inneke entel alimul hakeem Allahumme alimna ma'yanfa'una Ma'anfa'ana bima'alamtena Uzidna ilman yarbil alamin Sva slava i hvala pripadaju Samo Allahu Jalla Vala Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je Njegova velicina Koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje Neka je salavat i selam na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana Na početku i na kraju i u svakom stanju, Allahu djelavala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on djelavala podari svoje dobrote, blagodati i milosti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 koji ste našli slobodnog vremena, da dođete da se zajedno družimo u ime Allaha Jalla wa Ala određeno ovo vrijeme. Zahvaljujem se svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ako Bog da održi ovaj seminar. Uz Allahovu dozvolu na ovom jednodnevnom ili dvodnevnom seminaru biće govora o nama prijeko potrebnim stvarima. Zato bih vas molio koliko ste u mogućnosti da budete prisutni. Mislim zadnji puta kada sam bio kod vas da sam govorio kako bi vijednik i trebali da se ponašaju na skupu u kojim se govori o Allahovoj vjeri, gdje se spominje Allah Džella Vala, spominju njegove riječi, riječi njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, odnosno, islamski učenjaci su tih šest stvari označili kao, definisali kao pokazatelje naše iskrenosti u dolasku na ovakva mjesta da smo iskreno radi Allaha došli na skup gdje se govori o Allahu i Đalla Vala vjeri, trebamo mirno, skrušeno da sjedimo, da se usmjerimo na predavača, da se ne zabavimo nečim drugim. Najmanje pažnje od tog predavanja posvetimo predavaču i onome što on govori. Kada Imam Ahmed Rahimehullahu ta'ala bio upitan šta to znači iskreno tražiti znanja radi Allaha, rekao je da čovjek nije ti da od sebe odagna neznanje. Kako da tvrdimo da smo iskreno došli da od sebe odagnamo neznanje ako najmanje svoga vremena na predavanju posvetimo predavaču. Više djetetu više telefonu, ovome ili onome, najmanje predavaču. Zatim kažu drugi pokazatelj naše iskrenosti u dolasku na ovakva mjesta i slušanju predavanja jeste i da slušamo svojom unutrašnjošću predavača. Ima ljudi koji sjede pred tobom, ne skreću svog pogleda s tebe, ali oni gledaju kroz tebe. Ne prate oni tebe uopšte. I nalazimo u suri Muhammed 16. ajetu opasne riječi Allaha Đalla Vala kada govori o sličnima. Čuvajmo se da se u tom detalju ne poistovjetimo s njima, o munaficima. Kada kaže Đalla Vala, O minhum mey jes temi u Hatta idha kharaju min indike Kalu lilladine utul ilme Mada kala anifa Ima ih koji te slušaju Pa kada izađu Kada odu od tebe Pitaju one učenije O čemu ono malo prije bi riječi O čemu on malo prije govori U suri al-munafikun Allah subhanahu wa ta'ala opisuje takve koji dolaze na skup Allahovog poslanika alihi i sallatvam i sjede i slušaju ga ta anhum khushubun musannada oni su poput šuplji debala naslonjeni sve prolazi krozđi gdje stane ostaje uopšte ne prate pa dakle treba mirno sjediti i poznato vam je ne bih da oduljim sa ovim uvodom Kako je bilo stanje azhaba na skupovima Allahovog poslanika alaihi salatu wa selam? Sjedili su mirno kao da su im ptice bile na glavama. Stoji u komentaru, to jest, ako bi htjela ptica leteći iznad njih da sleti nekome na glavu, mogla je komotno. I da se zadrži koliko god hoće. Nisu se okretali lijevo ili desno. Zatim treći pokazatelj, da ono što čujemo, ne razumijemo nešto od toga da pitamo. Kako da tvrdimo da smo došli iskreno, da od sebe odagnamo neznanje, slušamo, učimo i nešto ne znamo, hajde, nije bitno. Može nije bitno, ako došao da od sebe odagnaš neznanje, da naučiš onda da je sve bitno. I u ovome nema stida u traženju vjere, u učenju vjere. Nema stida. Zato je rečeno, neće postići znanje onaj koji se oholi i onaj koji je stidljiv. Onaj koji umišljen sobom smatra da mu više ne treba znanja, taj više neće ni tražiti znanja. I onaj koji se stidi, stidga. Zato Imam Buharija u svome poglavlju u knjizi o znanju, u poglavlju o stidu, primkom traženja vjere, spominje određene hadise. Je se spomenu žene Ensarike da se nisu stidile pitati za istinu. Čak bi dolazile i postavljala pitanja Allahovom poslaniku alejselallahu salla tu je bila jedna od njegovih žena, dali Ajša, dali Ummu Selema, pa bi one prekrile svoje lice. Žene, supruge Allahovog poslanika alejselallahu salla cima stida. Prekrile bi svoje lice, zacrvenile se. Zacrvenile se žene kada bi Ta ensarika, neka žena strankinja, došla i postavila pitanje poslaniku Ali Hizalos, ove bi se zacrvenile i pokrile svoje lice. Ali kaže, ajša, divne li su žene ensarike? Stid ih nije spriječio da uče svoju vjeru, da pitaju o vjeru. Dakle, kada je, je riječ o vjeri, traženju zdanja o vjeri nima stida. Zatim, četvrti pokazatelj, da smo iskreno ovdje, da ono što čujemo da... Zapamtite ili da zabeđejem kako mislimo da učimo vijaru da od sebe znanje da od sebe ne znanje ako smo došli ovdje posjedili ništa nismo zapamtili niti zapisao možda smo u godinama ne možemo pamtiti ali podpomozimo se desnicom barem bitne stvari najbitnije na predavanju zapamtimo. Ili recimo predovaču, reci nam što je najbitnije. 1 2 3. Ako do sada nismo učili vjeru kako treba, školski je maltene, nije sramota, ali je sramota da nastavljamo i dalje biti neuki, a imamo mogućnosti da se obrazujemo. peti pokazatelj da ono što čujemo, što zapamtimo ili zapišemo Da ne ostavimo tamo negdje na regalu, u vitrinu, na policu kod kuće. Djeci, da se djeca igraju sa tom svetskom šaraju, već da po radimo. Da obnavljamo to znanje i da radimo po Znanje se traži radi rada. Allahova knjiga nije objavljena da se zamota u peškiri, da se svremena na vrijeme izvadi i čita. Također... Hadisi Allahov poslanika alejselam sve je to objavljeno da se uči, izučava, koristi, poruke, pouke izvlači i da se potom radi. Kur'an, hadis su recept kako da svoj život uskladimo po njima. Allah dželle je Muhameda sallallahu alejhi ve sellem odabrao za svog poslanika, poslavoga da nam pojasni vjeru. Dostavio preko njega Kur'an i hadis. Pa ako tvrdimo da smo došli ovdje radi Allaha, a svako dobro dijelo trebamo činiti radi Allaha, pogotovo znanje. Brojni imami, kada bismo se vratili na prethodnike, kada bi bili upitani neki od njih, koje je najbolje dijelo, rekli bi znanje, nakon obaveznih ibadita, nakon namaza, obaveznog namaza posta i onoga što nam je Allah stavio obavezu, svi bi oni govorili znanje. Ukoliko onaj koji traži znanje bude iskren u njegovom traženju. A dakle, znanje kao poseban ibadet, najvrijedniji ibadet nakon obaveznih ibadeta, i ono mora da bude radi Allaha. Ne smijemo se poigrava s tim. Zašto nam je praksa potpuno drugačija od onoga što čujemo, slušamo, ili čak i zapišemo, ili na policama imamo knjiga, Allah najbolje zna, možda je pitanje naše iskrenosti. Možda je pitanje naše iskrenosti. Koliko doista sjedimo radi Allaha, učimo radi Allaha? Dakle, to je peti pokazatel. Da radimo potom tome. I šesti, da dostavljamo drugima. وتواسوا بالحق, وتواسوا بالصبر. Allah جلوالا u suri El Asr spominje sigurnu propast svih nas. Na drugom svijetu svi će ljudi propasti, osim onih koji budu vjerovali. Kažu komentatori, to jest koji budu imali znanje, znali kako vjerovat, pa vjerovali. I koji budu svoj iman dokazivali dobrim dijelima, koji budu činili dobri dijel, dobra dijela. I koji budu jedni drugima preporučivali istinu, dostavljali istinu. I koji budu jedni drugima preporučivali strpljenje. Dakle, ono što učimo ne možemo zadržati samo za sebe, već moramo dostavljati i drugima. Dakle, ovo je kratko uvod kako bismo trebali se ponašati na svakim našim skupojima gdje se govori o Allahovoj vjeri. Nama je dobro poznato koje su i koristi. Mimo toga, koji su vjeru to je najveća korist. Što saznajemo kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala određenim pitanjima, kako je postupao Allahov poslanik alihi salata i slično. Mimo toga, a to je najveća korist za sigurno, Allah subhanahu wa ta'ala daje nam brojne koriste. Pa vam poznat hadis kod imama muslima u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu Nikada se neće ljudi sakupiti u nekoj od Allahovih kuća. Jetlune kitabe Allahi vajetada rasune Da uče Allahovu knjigu i da je izučavaju, proučavaju. Illa nezeleta alihimu sekine A da se na njih neće spustiti smiranje na skupojima, gdje se spominje Allah, spominje Allahov poslanika, salatu, sam. donose salavati, salami na njega. Nema, nećeš čuti povišeno glasa, nećeš čuti psovke, nećeš čuti vrijeđanja. Spušta se smiranj. Vagašijet humo rahme, i Allaha milost iho bavija. Vahaffet humul ilmeleike, i meleki ih odavdje. Sve do nebesa nad krilju ovo kaže poslanik Alihi Salavca u hadisu kod imama muslima hadis fjerodostan bez imalost sumnje وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَا اِنْدَ i Allah ih kod sebe Allahi ih kod onih koji su kod njega najuzvišeniji skup najodabraniji meleki koji su kod Allaha Đalla Ovala u posjeti njemu Allah Đalla Ovala spominje mene, tebe, sve nas po imenici koristite kakva svako bi od nas to volio Zatim u drugom hadisu kod imama muslima, Hrisu Muavije radijallahu talan, poduži hadis. Uglavnom spominje se da je poslanik Alihi Salocam izašao iz svoje sobe i zatekao ashaabe okupljene. Pa kaže, zbog čega ste se okupili? Zašto ste tu? Pa kažu da spominjemo Allaha, da učimo Allahove vjeri, da obnavljamo znanje. Kaže, tako vam Allaha ni zbog čega drugog Kaju, tako nam Allaha ni zbog čega drugog. Pa kaže poslanik Alehi sala, o sam dalje, tako mi Allaha, ja vas nisam zakleo Allahom za to što sumnjam u vas. Zato što sumnjam u vas, ne. Već zbog toga što mi je došao melek Džibril i što me je obavijestio da se Allah, kaže se u hadisu jubahi bikum, da se Allah subhanahu wa ta'ala divi vama pred svojim melekima. Kaže se u komentaru jubahi, šta znači jubahi bikum, jubahi bi malihi i slično. Navodi se primjer. Kada čovjek se divi nekim ili nečim drugim, uljepšava svoj skup sa spominjanjem nas. Allah djelvala, ovo jubahi bikum stoji u komentaru da Allah wa svoj skup koji je poseban. Allah djelvala. Sličati Allahu i njegovim nenima koja Allah je najpotrebnija tema i najljepša tema. Zatim kod njega posebni meleki. I opet Allah subhanahu wa ta'la taj svoj poseban skup uljepšava spominjanjem nas. Pa će ovdje bi poželio da ovo traje svakog vikenda ili možda da ne prestaje da stavno sjedi u takvom sjelu. I poznat vam je također poduži hadis kod imama muslima također. Da Allah subhanahu wa ta'la ima posebnu skupinu meleka koja traži ovakva mjesta. Skupina meleka zadužena za mjesta gdje se spominje Allah. Kada se kaže mjesta zikra, ne misli se to na zikru kojeg čine. Sufi, Allah, Allah. Nego kada se kaže zikr, misli se dakle gdje se spominje Allah, spominje u njegove riječi, izučava njegova knjiga, govori o njegove vjeri. Traže, pa se razlete po zemlji. I kada nađu neki od njih iz te skupine, kada nađu takav skup, onda dozivaju sve, Nalek leke, iz te skupine. Pa nadkrile kao u prethodnom hadisu, nadkrile taj skup, jedan, drugi, treći, iz figure, do nebesa. I dolaze Allahu dželavala i donose vijest šta se dešava na tom skupu. Podruži hadis. Pa Allah pita, Allah najbolje zna o čemu mi govorimo, šta želimo svojim, okupljanjem ovdje i na drugim mjestima. Šta žele? Žele džennet. Jesu ga vidjeli? Nisu ga vidjeli. Da su vidjeli? Da li bi još više voljeli? Željeli? Sigurno. tražli Sigurno. Od čega traže zaštitu? Od džahnema. Jesu li ga vidjeli? Nisu vidjeli. Da su ga vidjeli? Da li bi više tražli Sigurno. Na kraju tog podužeg hadisa kaže Allah džel dovala tim melekima koji mu dolaze sa vijestima kaže vi budite svjedoci da sam im svima oprostio. Kaže, ima jedan koji je došao usput, koji nije maksus došao radi toga. Pa kaže, to je skupina u kojoj je samo hajr, čiji sabesjednik neće biti na šteti nikada. I brojni drugi hadisi. Zato bismo trebali dakle nastojati da dolazimo na ovakva mjesta da ih iskoristimo što je god moguće više u hajru. A zatim, svi smo mi ljudi stvoreni, dakle, kao društvena bića. Živimo u zajednici, imamo porodice, imamo roditelje bližnju, daljnu rodbinu, komšiluk, rijetko i teško da neko od nas živi sam, izolovan počesto, maltene, svakodnevno gledamo svojim očima ili čujemo kako neko iz naše rodbine, familije ili iz komšiluka preseli, umri. Dali li nas to imalo pogodi? Dali uzimamo i iz njegove smrti? Skoro ste i vi, tako imali džanazu jednom bratu. Da li ikko razmišlja šta bi bilo sada s njim, da je on bio na njegovom mjestu? Da sam ja, da si ti, on, ona, da su oni prije petnaest dana umrli, da se njima klanjala dženaza. Uzimamo li ibreta iz odlaska ljudi oko nas... Sada da smo mi u kaboru pod zemljom, šta bi se dešavalo nama? Vjerujemo li u ono što se dešava u kaboru? Da li vjerujemo? Vjerujemo U nagradu i kaznu. Pitanja. Vjerujemo li u drugi svijet? Hoće li doći? Doći u drugi svijet. Ahiret. Koji je njegov cilj? Mudrost drugog svijeta, nagrada i kazna. Onaj koji vjeruje da postoji drugi svijet, aheret, i da se polahko primiče. On zna da će na drugom svijetu nagrada biti shodna dijelu na Dunjaluku. Onako kako je radio na Dunjaluku, tako će biti nagrađen na drugom svijetu. Ono što je i koliko je posijao, to će i toliko na drugom svijetu ubrati. Pa ukoliko čovjek želi da nagradu postigne na drugom svijetu, mora da bude dobar na dunjanu, da sije, da čini dobra djela brojna, da ustrajava u njima, sve do svoje smrti. Šta vrijedi onima koji poste pred sami akšam se iftare? Imaju lišta od tog posta? Iza i kindije, evo sada, ostalo je možda pola sahata, sahat do akšama. Sada se čovjek iftari, šta mu vrijedi što je danas postio koliko? Desetak sati. Šta vrijedi čovjeku činio dobra djela, ustrajavao, to pred samom smrt ostavio. Zato onaj koji želi nagradu na drugom svijetu i kaznu, mora dakle na Dunjaluku da čini dobra djela i da ustrajava u njima. Svako od nas treba da zna. Može živjeti koliko god hoće. Svaki od nas, ali će se Allahu vratiti. Možemo činiti što god hoćemo. Ali kod Allaha ima knjige, ali tako učimo. La jugadiru sagiratan vala kebiratan illa ahsaha. Knjiga koja ne izostavlja ništa, ni malo, ni veliko. Sve broji, sve zapisujemo. Zato shvatimo, prihvatimo, budimo ubjeđeni i po tome postupajmo. Danas dok smo na Dunjalu koji od nas se prima sve jedno dijelo koje učinimo, radi Allah. Iskoristimo to sutra kada bismo cijelu zemlju punu zlata dali da Allahu dželle da se sačuvamo od ne možemo. Sutra ništa neće biti primljeno, jer sutra je nagrada, nema više rada. Nema više rada. Zato od svakog od nas traži se da bude ustrajan u svojoj vjeri, što je god moguće više. Pa nekoliko napomena za ovu ustajnost. U dobrim dijelima. U Allahovoj vjeri, sve do svoje smrti. Ustrajnost u vjeri je Allahova blagodat. Ustrajnost u vjeri dolazi od Allaha. Allah je taj koji upućuje i učvršuje na uputi, u vjeri. I Allah je taj koji pravedno ostavlja na stramputici nakon što ljudi izaberu stramputicu zablud kao što kaže u suri Safiju tako, فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قلوبهم. Nakon što su oni skrenuli, Allah je skrenuo njihova srca, Allah je pravedan. Allah svojim robovima želi dobro. Želi Allah subhanahu wa ta'ala zlo svojim robovima. Ali ljudi, robovi njegovi hoće zlo. Pa kada oni skrenu, i Allah nakon nekoliko dakle, poziva, poziva i ne oni ostaju u zabludi. فِي قُلُوبِهِ مَرَدْ فزاده, فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا U njihovim srcima je bolest i Allah povećava njihovu bolest. Kada? Nakon što ne žele da se ostave te bolesti. Pa kada skrenu i ostaju na stranputici, žele da ostanu na stranputici, Allah Allah ih ostavi prepustinjima. Dakle, uputa, očvršćenje, postojanost na uputi, istikame tu strajnost u vjeri dolazi od Allah. Brojni su kuranski ajeti u kojima to Allah pocrtava. Jedan od njih jeste... 25. ayet sure Yunus u kojem jalla wala kaže wallahu yed'u ila dari selam ve jehdi men yasha ila sirati mustaqim Allah poziva u kuću spasa pogledajte wallahu yed'u ila dari selam kaže obćenito Allah sve poziva ka kući spasa le na pravi put u kući koga hoće ograničio je odnosno kako komentatori učenjaci kažu na pravi put u kući onoga ko za upute Onoga koji traži uputu. I brojni drugi kur'anski ajati da vam, da vam ne oduši. Zbog toga što je postojanost od Allaha, ustrajnost u vjeri, blagodat od Allaha, a ne naše <coughs> djelo, zbog toga je najčešća dova Allahov poslanika, alihi salatu usl. Bila, ya muqallibel kulub, sebit kalbi ala delika. Allahov poslanika. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Moje srce učini postojanim u tvojoj vjeri. Čija dova? Allahovog poslanika ali. Ali isus, imao no, da od nas je danas učio u budovu. Koliko učimo u budovu? Na srđdiju je učio. Najčešća dova. Pa umu selema, njegova supruga, radijallahu anha, kada je čula. Kaže Allaho poslaniče jer je rekao Poznato je kulub, kalb je dakle ono što se prevrće, okreće. Nazvano je tako zbog prevrtanja, okretanja. Pa kaže Allaho poslaniče, zar se srca okreću, prevrću? da pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ne ima ljudskog stvorenja a da njegovo srce nije između dva Allahu adjalla vala prsta, on ih okreće kako hoće Koga hoće učvrsti, koga hoće skreni na stramputicu. Kaže, فَإِنْ أَشَاءَ اللَّهُ أَقَامَهُ وَإِنْ أَشَاءَ اَزَاغَهُ Kod imama Ahmeda Termiziji, šeha Albani goje ocijenio i radostani. Koga hoće učvrsti ga, postoja ni mučini, koga hoće na stramputicu. Ostavi. Zbog toga je svake noći, وقت ندو الله هوك عليه الصلاه والسلام في النوم بيلا اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك باذنك انك تهدي من تشاوا الى صراط مستقيم غوسبودارو موت غوسبودارو جبريلا ميكائيل واسرافيل stvoritelju nebesa i zemlje. O ti koji poznaješ gaib, neviđeni svijet za nas, za Allaha nema gaiba. Za nas ima gaib ono što je nevidljivo i vidljivo. Za Allaha sve je vidljivo. Njemu ništa nije skriveno. O ti koji poznaješ neviđeni svijet, nevidljivi i vidljivi svijet, ti presuđuješ između svojih robova u onom u čemu se oni razilaze, uputime u onome na čemu se tvoji robovi razilaze, uputi me svojom voljom na pravi put. Doista ti upućuješ koga hoćeš. Poslanik Alihi Salata u kaže, uputi me, učvrsti me. Budući ha, da nagrada je shodna dijelu. Nagrada na Ahiretu je shodna našem dijelu na Dunjavuku. A na tom dijelu se mora ustrajati. Kao što kažu naši prethodnici, Kada se rađamo, svi smo isti, jel tako? Neko malo teži, neko malo lakši, koji centimetar duži, ovakve, onakve, ali od prilike svi smo isti. Ali kada umiremo, različiti smo. I te kako? Kada umiremo, razlikujemo se, i te kako? Nije bitan početak, bitan je kraj. Dijela se vrednuju po završnici. Dakle, treba ustrajati. Pa nagrada je shodna djelu. Na tom djelu treba ustrajati. Ustrajenost je od Allaha. Treba je tražiti od Allaha. Zato nam je bolan Allah propisao da danas najmanje sedamnaest puta tražimo od Allaha ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas i učvrsti nas na pravom putu. Uputi nas i učvrsti nas na pravom putu. Dakle, uputa dolazi od Allaha. I ustrajnost na toj uputi je od Allaha, njegova blagodat. Dobro, na čemu mi to trebamo ustrajati? Na onome što se meni sviđa, tebi, ti da ustraješ na tome, ko na čemu želi, ne. Već pod ustrajnošću misli se na pravom putu s kojim je Allah dželjavala jedino zadovoljan, na čistom tevhidu, pokornosti Allahu djelavala, onako kako mu se pokoravao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, po se misli na ustrajnost na pravom putu. To je pravi put. Kada se vratimo na naše prethodnike počejuši od ashaba i pogledamo njihove definicije ko su oni koji su ustrajni na pravom putu. Čućemo brojne govore. Pa kaže Ebu Bekr radi Allahu talan To su oni koji ni u Allahu ne čine širka Dakle ne smatraju mu nikoga ravnim Ni u čemu Sve što čine, čine iskreno radi Allah Omer radi Allahu talan kaže Ko su oni koji su, ist, koji su ustrajni Oni kaže Koji ne šaraju, Koji se ne uvijaju kao što se uvija lisica Da zametni trak Lijevo desno, niko idu pravo Koji su ustrajni, koji ne posustaju Niti odustaju u pokornosti Allahu Dželavala. Kaže Ibna Bas, to su oni koji su ustrajni na šehadatu la ilaha ilma, također koji su ustrajni na obavljanju Allahih naredbi. Ono što je Allah naredio, ustrajni su, drže se toga. Ebu Al Ali kaže, oni koji su iskreni u ispovjedanju vjere, činjenje dijela, samo Allahu Dželavala. I brojni drugi govori. Dakle, ustrajnost dolazi od Allaha, a pod ustrajnost se misli da budemo na pravom putu, a ok, da molimo Allaha da budemo na pravom putu kojim je išao Allah u poslanika alihi salatu wasalam i njegovi ashabi prve zlatne generacije treće da bi krenuo tim pravim putem i da bi često dobio Allahu da da učvrsti tvoje srce na pravom putu moraš imati čisto srce Moraš imati čisto srce. Dakle, moramo se posvetiti čišćenju svoga srca. Od svega lošeg. Zato je došlo u hadisu kod imama Ahmeda i šehalbani ga je ocjenio dobrim. Kaže Allah u poslanika salatu sam La jestekimu imanu abdin hatta jestekime kalbu. Neće biti postojana vjera, postojan iman nekog čovjeka sve dok ne bude njegovo srce postojano. Svedok dok ne bude u njegovom srcu čvrst iman, neće biti ni čvrsta vjera, pridržavanje za vjeru čvrsto, uspoljašnosti. Kaže je Bubek, radijelahu tam, čuli smo, ko su oni koji su ustrani, postojani, oni koji, Allahu dželjavala, ne čine širka, ni u čemu. Dakle, čije je srce čisto od širka, nogoboštva čije je srce ispunjeno tevhidom u Allaha džaljavala. Poznat nam je dobro hadis Numanu ibn Bešira u kojem kaže Allahov poslanika, alih i sam na kraju, poduži hadis, doista u tijelu postoji jedan organ, ukoliko on bude zdrav, zdravo će biti i cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela će dolaziti dobra dijela. A ukoliko to dijel, to, taj dio tijela, taj organ u tijelu bude nečist, neispraven biće neispravno cijelo tijelo odnosno cijelo tijelo dolazeće loša djela psovke grijesi i ostalo ali toh je l'qlb to nije srce. srce zbog toga Allah jelevala u surje šuara kaže 88 i 89 maje to, javme la yenfej malun wala banun illa min ata Allah bi qlbi savi toga dana, sudnik dana čovjeku neće Vrijediti ništa njegov imetak, niti potomstvo. Nećeš moći se odkupiti makoliko imao. Munafici, licemjeri, nevjernici kada bi imali cijelu zemlju ispunjenu zlatom da se odkupe od Allahove kazne, neće moći. Allah je tražio daleko, daleko manje od toga. Da samo njega obožavaju iskreno. Njemu samo da padaju na srce. Njemu ponizno da okreću ruke, da traže od njega. Na njega jedinog da se oslanjaju. Od njega jedinog da strahuju. Njemu da se nadaju. Toga dana čovjeku neće koristiti ništa njegov imetak niti potomstvo. Makoliko god imao sinova, unuka. A te zaštite od Allaha Đalavala nema šansi. Vrijedit će jedino čisto srce čovjek dođe pred svoga gospodara. Pa i sam Allahov poslanika alaihi sallam, dakle, kod svake tačke vidimo da je on um tražio, a koliko mi traži. Kod svake tačke vidimo da je Allahov poslanika alaihi sallam tražio postajnost, tražio putu da bude na pravom putu, da ga Allah djelovala uputi i sačuva na pravom putu, koliko mi I ovdje Allahov poslanika alaihi sallatu sam, kako bježi imam Ahmedin Nisa i hadisi vjerodosten, Allahumme inni esaluke kalben salima. Molio je Allahu poslanika alihi sallacom. Allahu moj, ja te molim za čisto srce. Da mi podariš čisto srce. Koliko molimo mi? Pa dakle, istjekamet, ustrajnost, postojanost biva samo sa Allahom. To jest od dolazi. Biva radi Allaha, dakle iskreno. I biva u Allahovoj vjeri. Zato opet ponavljam što sam rekao na početku. Nemoj niko da se obmane svojim djelom. Nemoj niko da se obmane svojim djelom. Sve je to, dakle, blagodat od Allaha subhanutela. Na kojoj treba biti zahvalno. Kod nas postoji pogrešno ubjeđenje zahvalnosti Allaha. Kako se zahvalta Allah Kod nas većina ljudi, hvalati ti gospodar. Još kažu, hvala ti. Ne kažu, hvala, nego, hvala ti. Nije dakle samo da podigneš ruke. Ibn al-Qayyim rahimehullah teala poznatno je, kaže opasne riječ. Ali mi kad čujemo i shvatimo trenutno koliko je opasno to na samo drži trenutno. I opet postar. Kaže ovih pet stvari Mora da bude prisutno kod roba, kod čovjeka kad god se želi zahvaliti Allahu dželjavala na bilo koje blagodati. Ovo Petero. Mora da bude prisutno kod svakog od nas kada se želi zahvaliti svome gospodaru. Naha ili ženi, supruzi i obratno mužu, potomstvu i metku, svemu, zdraviju. Koy je to pe? Ne znam. Allah Jalla vallaha i kajeva, qalilun min ibadiyya shakur. Mala imaju zahvalni hrubova. A nema treci skupnil tako. Imaju zahvalni i nezahvalni. Nema treci. Kako je došlo u suri? Suri dehr, suri el insan. Mi smo čovjeku pojasnili pravi put, pa on je ima šakirnu, ima kefura. On je ili zahvalan ili ne zahvalan. Nema treći. I opet kaže, malo je moji zahvalni robova. Nije džaba Ibnu Kaim Rahimahullahu Rahim, tala rekao. A na dunjaluku, kada se zahvaljujemo čovjeku, svih ovih pet stvari ima. Kada se zahvaljujemo, kada nam neko nešto dao dunjaluka. Ovih pet bina ima. Ali kad dobijemo od Allaha I kad spoznamo neku blagodat kod sebe, a sve blagodat su od Allaha, ne. Možda samo hvala ti Allaha. Ostavit ću na kasniji. Kojih je to pet stvari? Dakle, uputa i ustrajnost na njoj je od Allaha i to tražimo od Allaha. Molimo i radimo i mi na tome. Jer kako kažu islamski učenjaci, također opasna konstatacija, kažu islamski učenjaci, dobiti, tražiti od Allaha, a raditi potpuno suprotno. Moliš Allaha za nešto, moliš Allaha za uputu, a činiš grijehe svjesno, namjerno, javno. Kažu, to je smijavanje sa, sa domom. To je smijavanje sa domom. Ono što moliš Allaha za uputu, Trebaš i raditi na tomu da ostvariš. Moliš Allaha da ti otvori puteve da to postigneš. Ti radiš na tome i moliš Allaha, kako se tu kaže, da te uvika. Da te učvrsti, da ti olakša put da to postigneš. Pa dakle, molimo i radimo na tom putu ustrajnosti. Mnogo je toga što čovjeka odvraća s pravog puta i čini ga neustrajnim nadu njezno neznanje na prvom mjestu neznanje ne znamo šta je pravi put pa čini mnogo šta od sebe i to smatramo pravim putem to smatramo vjerom uvodimo novotarije a novotarija je druga vjera novotarija nije islam ono s čime je došao poslanik alihi solodcem to je islam allah dželle walal stavio pečat kao što je rekao u dijelu trećeg ajeta sure el Danas sam vam vašu vjeru upotpunio donesi mi čašu vode uvrhom i ostavi ako bilo šta ubaciš u čašu onu čajnu kašičicu da ubaciš nešto će izaći vjera je upotpunjena kao kaže Hafiz ibn Ketir u komentaru ovoga ajeta kaže ne mogu podpunjavanja nakon Allahu podpunjavanja Allahu podnio i gotov potpuno višije ne može stati. Ura, dalje kaže o atmemtu aleikum ni'amati i svoju blagodat samu podpunio time čime? Potpunom vjerom. Pa kada budemo praktikovali potpunu vjeru onakvu s kakvom je došao poslanik Alihih Salocam, i uživaćemo potpune blagodati od Allaha. I najveća ja blagodat, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ I zadovoljan sam da vam vjera bude islam, el-islam došlo je, učite, tako? وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ Ovo, el-islam, ne imam mushafa da pokažem, dakle, određeni član ima el-islam, لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ Ovaj određeni član el u arapskom jeziku ima značenje stigraqa, sve obuhvatnost Dakle zadovoljan sam da vam takav svobuhvatni islam bude vjera. Zato imam mali, kao ima opasne riječi. Kada kaže onaj koji uvodi novine u vjeru. Znam da to nije od vjere. Onaj koji uvodi novine u vjeru, taj ili laže na Allaha ili laže na poslanika. Koji to svesno čini? Ili laže na Allaha ili laže na poslanika. Kako na Allaha, pa Allahu podpunio Odakle sada? Allah još za života Allahovog poslanika alihi salacom upotpunio. Upotpunjavanje vjere islama, propisa, završetak. Nema više objave je jedan od išareta smrti poslanika alihi salacom. Tvoja misija je završena. Pa Allah je upotpunio. Odakle sada to? Ili laže na poslaniku Ako kaže, jes, pa to je bilo. Od te potpune vjere, to je bilo. Za vrijeme poslanika, pa što nije on radio? Onda hoćeš da kažeš da je on prešutio. Da nije dostavio. A poslanik, sallallahu alaihi sallam, sve dostavio. Poznati su vam, ko češće se druži s Allahom k knjigom, poznati su vam ajeti u kojima Allah kori poslanika alaihi sallatu sam. Kada je dostavio to, Je li tako? Čovjek ne voli da se pološen sponi. Allah ga kori, Početak sure al tako surat Tahrim i drugi kur'anski ajati u kojima Allah kori poslanika, ali nije postupio u datom momentu kako treba. Kada je dostavio to, onda je dostavio sve drugo. Kažu ashabi, nije otišao od nas dok nas nije obavijestio onim pticama koje lete na nebesima. Kada je o tome govorio. Zad da ne govori o tevahidu, širku, licemjerstvu, nevjerstvu, zavisti, zlobi i ostalo. Sigurno, sve pojasnije. Pa onaj koji dolazi od sebe svjesno, s novinama propisuje, propisuje novu vjeru. Islam je čisto toga. Zato ima Malik rekao, Rahimahullahu tala, na drugom mjestu, ono što je bila vjera za vrijeme Allahovog poslanika, Alihi salatu, bit će do sudnjega dana. Ono što nije bilo od vjere za vrijeme poslanika, Alihi salatu, oslam, nikada neće biti. Pa zašto? se odstupa od pravog puta na stramputicu zbog neznanja. I mnogi iz želje na napreduju u vjeri, da budu dobri vjernici, iz neznanja slijede pogrešne, ne slijede pravi put. Nisu na pravom putu. Imaće, kako kaže šehol Islama Ibn Taimija Rahimahullahotela možda nagradu za svoj nijet, ali to dijelo se neće primiti od njih. Grijesi, zasigurno, odvraćaju čovjeka od pravog puta i od neustrajnosti na njemu. Griješiti prema Allahu subhanahu tala znači udaljavati se od Allaha. Činjenje nepravde drugima, činjenje nepravde drugim ljudima, Allah to ne voli. I to je razlog poništavanja čovjekovih dijela. Čitajte Kur'anske ajete. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se on jedan jedini obožava i da mu se niko ne pripisuje drugom, da mu se niko ne smatra ravnim. Obavezno nakon tih riječi Allah naređuje svaki vid dobročinstva ljudima. Na prvom mjestu roditeljima jer su oni nam najbliži. Bližnjima, daljnjima, komšijama, siročetu, jetimu, siromahu, onima koji uglavnom bivaju otjerivane koje ljudi otjeruju od sebe pa su islamski učenjaci došli do zaključka i rekli da čovjek kod njegovih ibadeti kojeg čini Allah džellal veala namaz, post, hadž, zekat i ostalo učenje Kur'ana, zikr neće biti primljen sve dok se ne bude lijepo ophodio prema Allahu i njegovim I dokaz za ovo pravilo dokazi su brojni. Najpoznatiji i najčešći je spominjan hadise buhurere radijallahu talan kod imama muslima hadisom u flisu bankrotu. koji će doći na sudnji dan s namazom, obavezni, dobrovoljni namaz, svemu primjenom, s postom, obavezni, dobrovoljni namaz, sve post primjen, sa zekatom primjenom njegovo izdvajanje. Međutimo, govorio ovoga, potvorio ovoga, ovome ukalja ukaljao čast, ovome me prosuo krv, ovo me, ovo me, ovo me nije tražio halala, nije se ostavio tog djela na dunjavku, nije vratio njima njihovo pravo, umro na tome. Sutra, dan suda, potpune pravde. Kada će Allah, dželjavala, onu ovcu koja nije imala rogove i bila utučena od rogate ovce proživiti, onu koja je bila utučena bez rogova da vrati ovoj i ponovo ih pretvoriti u prah i pepe, jer njih neće obračunavati ali da dokaže svoju pravdu. Onda dakle i među ljudima mora se izmjeriti. Pa će se uzimati od njegovog namaza i davati onima kojima je činio, ne, kojima je činio nepravdu i potrošiti sve. Pa od posta i potrošiti sve. I od zekata i potrošiti sve. I dospiti u džehennam. Kaže poslanika alihi salatu wasalam to je prava propalica u on ume koji je sa primjenim namazom, postom, zekatom mogao da postigne deređa i deređe. Na kraju je završio u džehendanom. Zato ono što čovjeka odvraća od pravog puta, zasigurno, ono što sagradi, poništi sve, jeste dakle činjenje nepravde drugim ljudima. Odanost Dunjaluku, manje više svjedoti smo toga, je li tako? Što nas više Dunjaluku okupira, sve smo slabiji u vjeri haram obskrba haram opskerba je razlog na i naprimanja djela i odvraćanja od pravog puta posljedice popuštanja u vjeri i ostavljanja vjere da se vratim na početak umrijećemo možemo živjeti koliko god hoćemo šta će biti s nama kad umri? spuštamo druge na nas će spustiti u kabur zatvoriće zemlju nad nama kako ćemo odgovoriti na pitanja munkiru i nekiru Odgovorit će samo onaj koji bude ubijeđen, odnosno svoj život proveo na riječima moj gospodari Allah. To je sve što dođe od Allaha, ja to radim. Moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sve je došao, obavijestio, ja sam vjerovao u tome i po tome radio. Moja vjera je bila Islam, živio sam po njoj. Samo će taj moći odgovoriti. Poznato on je u pojedinjim Ruskim republikama, a sve to i dalje imaju na drugim mjestima kada čovjeka spuštaju u kabur, stave papir. Ako budeš upitan, ko je gospodaraci Allah? A Omer kaže, ja ću pitati njih, znate li vi ko je vaš gospodar? Omer dobro zna ko je njegov gospodar. To je Omer rekao. Ali čovjek je svoj život dao za sve Bićemo spušteni, bit pitani kako ćemo odgovoriti. Doćemo na drugi svijet. Šta ćemo požnjati? Oni koji odstupe od vjeri, koji se ostaju vjeri. Oni koji se iftare prijakšano. Oni koji umru na nevjeri. Šta će sutra požnjati? Čime će biti nagrađen? Zatim, dobro se čuvajmo. Kako ćemo predstaviti naše gospodara i njegovu vjeru? Ukoliko se okrenemo od pravog puta. Opasne riječi. O tome mi malo razmišljamo. Za to ćemo biti pitani. Opasne riječi Allaha Jalla Vala u suri Al-Araf. Kad ifterejna ala Allahil kezib in udna fi min ba'da idna janu Allaho Mi bismo Allaha iznili laž ako bismo se vratili vašoj nevjeri nakon što nas je Allah spasi Slagali bismo na Allah, Allah ne postoji, nije vjera nikakva. Dali bismo, gore. Allah sačuva. Kad ifterejna ala Allahi l-kadhibe in udna fi milletikum ba'de idna džana Allahumina. Na Allaha bismo iznijeli laž ako bismo se vratili vašoj milletu, vašoj vjeri nakon što nas je Allah spasio njih. Kakvu ćemo o Islamu, Allahove vjeri sliku poslati drugima? Šta će drugi reći? Bojimo se ikada da našim pridržavanjem, odnosno nepridržavanjem, odstupanjem od vjere, poigravanjem s vjerom, da se zapitamo ikada da mi možda budemo razlog da drugi ne prihvati islam od toga? Kada nas ovakve kakve jesmo, a drugi su prihvatili da su to simboli islama vide u haramu, Kada nama otvorno kažu, pa ne možete vi to raditi, otkud vi da to radite. I oni znaju da je to zavradjeno, ali eto, se mi su dali oduškavu. Kaže, ne, ti, ti to ne možeš raditi. I mi to radimo. U najmanju ruku, a razlog smo neprihvatanja sunneta. Allahov poslanika Alihi ali saopstala sa mi poigravljamo s time. Jedan od najopasnijih hajeta na dva mjesta nalazi se u Koranu suri al muntahin ma jedno mjesto rabbena la taj'alna fitnatan lil gospodaru ne učini nas fitnom onima koji ne vjeruju ne učini nas iskušenjem onima koji ne vjeruju nemo njih dovesti u iskušenje zbog nas da ostanu na svojem vjerstvu pase zapitaj ako ste razpoloženi poslije akşam modan s tem bio sam u To bio samo uvod, a drugi bio je i tekako za sve nas. Da ne bismo, vjerovatno, dolazi džematlije, pa, pa ne bismo onoj, ovdje pravili neridu. Staćemo pa ako hoćete, dakle mislim da ima vremena. Tako. Subhanu kallahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu.